Namótase Bhagavato arahato Samma Namo Namótase Bhagavato arahato Samma Namo Namótase Bhagavato arahato Samma se. Tak včerejší den jsme začali s praxí Meta. Dnešní den strávíme dále s praxí Meta a polovinu příští hodne strávíme s praxí meta. A důvodem toho je, že meta, tedy ve smyslu prátelství, je ta praxe, která je vlastně základem všech ostatních praxí. Hm? Proč je základem všech ostatních praxí? Protože meta je Praxe, která odstraňuje překážky. Hm? A jestliže se rozhodneme pro duchovní cestu, a to, myslím, jste poznali dobře, jestliže se rozhodneme pro duchovní cestu a naše motivy mají své Odůvodnění v realitě. Mnoho lidí se rozhoduje pro duchovní cestu, ovšem jejich motivace nemá žádné odůvodnění v, v realitě. Tedy rozhodnou se pro duchovní cestu, pro aby si něco utrhli pro sebe, hm? aby se zbavili nějakých svých komplexů. Pak s takovouto motivací a s tímto nepochopením duchovní cesta samozřejmě, nebude, neprinese žádné pozitivní výsledky. Duchovní cesta je vlastně cesta odříkání a to je třeba pochopit a cesta odříkání je cesta překážek. Jestliže praktikujeme Duchovní cestu s správnou motivací pak praktikujeme s motivací toho, že se chceme naučit odříkat, že rozumíme tomu, že pění na sobě a pění na tomto světě nám přináší utrpení. A právě proto, jestliže praktikujeme se správnou motivací. Určitě první věc je, co jasně poznáme, to jsou překážky. A bez překážek není poznání. Ten, kdo má překážky, poznává, ten, kdo nemá překážky, nepoznává nic. A jestliže jsme poznali všechno, nemáme žádné překážky. Tím, že jsme nepoznali všechno, máme ještě mnoho překážek. Kde jsou prekážky, tam v bytostech je nelibost, hm? protože nikdo nechce prekážky. Každý chce být bez prekážek. A jestliže bytosti nekonají tak, jak si představujeme, nebo my nekonáme tak, jak si představujeme, hm? aby jsme něco konali, první si musíme něco představit, první si musíme něco dát dohromady. Hm? Tomu se říká samkalpačetana, Dávat první, dáváme věci dohromady a pak věci děláme. Když dáváme věci dohromady, máme představy a píme na svých představách. Ovšem, realitou, kterou konfrontujeme, obzvlášť jestli jdeme duchovní cestou, není ta realita, kterou jsme si dali dohromady. A je to realita s překážkami, obzvlášť jestliže se snažíme v této cestě. Právě proto, vlastně pro většinu z nás, duchovní cesta je spojená nejprve s nelibostí. Nelibostí vůči sobě, neboť poznáváme, jak nedokonalí jsme, a nelibosti vůči světu, což je druhý aspekt nelibosti vůči sobě. Jestliže máme nelibost vůči sobě, jistě najdeme nelibost vůči světu. Čím větší nelibost vůči sobě většinu, tím větší nelibost vůči světu. Hm? Je to tak. Mm -hmm. A e, právě na překonání překážek, překonání nelibosti, e, co je nejvíc třeba, to je kultivace e, pozitivního. Naladení. A toto pozitivní naladení je, je nejefektivnější v praxi meta. Hm? Praxe meta e, jestliže chceme jít cestou bodisatu vimalaky sutra a tak dále, tvrdí, že vlastně e, v praxe meta je základ vyvstávání bodičí. Proč? se někdo se správnou motivací chce stát budhou z lásky ke všem bytostem. Jelikož má lásku ke všem bytostem, má soucit ke všem bytostem, jelikož má soucit ke všem bytostem, může se stát budhou. A vystání bodičity je právě, jestliže je dáno správnou motivací, tedy být prospěšný všem bytostem a přijmout utrpení všech bytostí, bude vždy konfrontováno s velkými překážkami. Podle tradice, abych připojil nějaké příběhy, například v Nagarjunových komentáři, o, komentáři na velkou sutru transcendentální moudrosti, je příběh, kde je psáno, že velký šariputra, moudrý šariputra, si není náhodou, že byl tak blízký Budhovi, dříve s Budhou strávili. Stejně tak jako Ananda Mudgaliana, byli společně, byli přátelé v mnohých minulých životech a Buddha je pomáhal tež v mnohých minulých životech. A jelikož byli blízcí Budhovi, měli též přece vzeti být jako on, stát se Budhou. A Šáliputra podle Nagarjuny, já nevím, jestli je to pravda, ale tak to tam stojí, měl tež přece vzetí stát se budhou. A jelikož se eh, praxe eh, dokonalostí počíná je dáváním, je předpoklad toho, aby se bytost stala budhou, praktikoval. Eh, Veškeré dokonalosti, proto se stal ten přední ze všech arahatů, jelikož pokud dokonalosti nejsou, nemaj, nejsou, nemají sílu, nikdo se nestane velký arahat, stane se jen malý arahat. Síla osvobození, síla probuzení závisí na síle dokonalosti. A Šáryputra, Mogalána, Ananda a tak dále mohli pomáhat tolika bytostem díky síle jejich dokonalosti. A síla jejich dokonalosti samozřejmě se nedá srovnat se sílou dokonalosti Budhy. A Šáryputra chtěl tež být Budha a Mnoho se snažil a proto, jak ti, kteří znají buddhistickou literaturu, jsou familiární, proto Bůh šakra, hm? Indra ho chtěl vyzkoušet, jestli jeho motivace je opravdová, tak se před ním objevil ve, ve formě starého Brahmána hm? a požádal ho stejně tak jako Budhu o jeho oko. A Šári jelikož byl odhodlán praktikovat cestu Bodhisattva, okamžitě vytáhl pravý, pravý oko a dal ho šakrou ve, ve formě starého smradlavého a otehaného brahmána. A tento starý otehaný brahmán, Vzal to oko, podíval se na ní a pak, s ním, pak ho hodil na zem. Fuj, já jsem chtěl to levý oko, ty bupče. Já třeba Sary Putra zdolám touto překážkou, se rozhodl, my bytosti jsme tak neracionální a tak nerozumní, že radši skončí se světem, že stát se budou, není tak snadné, jak si představovat. <laughs> Tedy, o co vyšší naše motivace, o to větší překážky budeme konfrontovat. My, malí jogíni, konfrontujeme malé překážky, až se staneme velkými jogíny, budeme schopni kontrolovat konfrontovat velké překážky ale na každý pád překážky přináší nelibost a s nelibostí nejlépe zachází kdo zachází síla lásky hm? síla lásky dělá divy a tuto sílu lásky třeba Rozvíjet. A to bude jen tehdy možné, jestliže pochopíme svou vlastní bytostí, svým vlastním tělem a svým vlastním vědomím. Tu slast, která láska přináší bytostem, sami na sobě. Pak vlastně můžeme úspěšně provádět praxi lásky nebo prátelství samotného, což je praxe, jak už jsem řekl, rozptilování lásky nebo rozptilování prátelství na všechny bytosti ve všech směrech bez hranic. A to je vlastně praxe opravdového přátelství A ty kroky, o kterých jsem se zmínil, meditace meta na sobě, rozbíjení hranic, to není vlastně nic jiného, než příprava k této hlavní praxi meta, což je vlastně vyzahování Meta ke všem bytostem. To je vlastně vlastní praxe meta. A vysvětlili jsme, že v hlubším pochopení neznamená vyzahování meta jen vůči všem bytostem, ale v podstatě i vůči všem fenoménům zkušenosti, vůči všem věcem. A nejvyšší ideál je vyzahování bez. Přirozené vyzahování bez, bez objektu. To je stav vlastně budovství. Stav budovství v pochopení Mahajánově učení je stav vyzahování lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti vědomí. Vůči veškerenstvu, vůči všemu, bez přítomnosti jakéhokoliv objektu. Nebo Budha je ten, který vlastně transcendoval svou moudrostí všechny objekty. Jelikož transcendoval všechny objekty, nemusí žádný objekt hledat. Všechny objekty se vějí v jeho vědomí tak, jak jsou. To znamená ne tak, jak jsou v tom smyslu, že ví, co jsme měli včera k obědu, co nám Šinko uvařila, <laughs> ale v tom smyslu, že ví, jaké jsou těmito smysly poznáváme, je vlastně naše všecko. Kromě toho nic nemáme. A naše smysly a to, co poznávají, záleží na našich citech a na našem vědomí. Pokud naše city jsou jemné, pokud naše vědomí je jemné, vidíme jemný svět, jemné objekty. Pokud naše city jsou hrubé a naše vědomí je hrubé, vidíme hrubý svět a hrubé objekty. Jak se to manifestuje v vidění hrubých citů a hrubých objektů? Právě tím, že kdykoliv přijde příjemný pocit, lpíme na něm, kdykoliv přijde nepříjemný pocit, máme nelibost, kdykoliv je není příjemný a nepříjemný pocit, kdy je neutrální pocit, jsme otupění, máme nudu a nebo hledáme něco, čím by jsme se rozpílili. To je přímý úkaz toho, že naše poznání a všechno poznání je na základě dotyku. Všeho, co, z čeho se dotýkáme, je vlastně hrubé. Aby jsme to, čeho se dotýkáme, udělali jemné. E, ta nejdůležitější praxe v buddhistické tradici je praxe, právě saty, pozornosti. Ne, pozornost jasně artikuluje objekt vědomí a tím pádem zjemňuje vědomí a zjemňuje objekt. Pokud objekt není jasně artikulován vědomí pomocí Sati, pomocí pozornosti. Náš dotyk s objektem je hrubý. To znamená, že naše vnímání těla je hrubé. Jestliže v dotyku se soustředíme na poznání tělesnosti, praktikujeme pozornost, základ pozornosti vůči tělesnosti. Jestliže v dotyku se koncentrujeme na pocit, praktikujeme pozornost vůči pocitu. Jestliže v dotyku se koncentrujeme na vědomí, praktikujeme pozornost vůči vědomí, jestliže poznáme, že v dotyku se nachází vše, všechny objekty naší zkušenosti, pět agregátů existence, praktikujeme Dharmánu pasana, pasana praktikujeme pozornost vůči objektům vědomí. Obzáště objektům vědomí, které vedou k očistě. Proto Buddha tvrdí, že ten, kdo praktikuje čtyři brahmaviháry, počínaje meta, což je základ praktikuje čtyři základy pozornosti, ten jeho štěstí nebude přerušeno, Ten bude žít stále ve štěstí. Jestliže naše štěstí je prerušeno a nežijeme ve štěstí, žijeme v, v nepohodě, je to kvůli tomu, že nepraktikujeme čtyři brahmaviháry o čistu pocitu a nepraktikujeme čtyři základy Pozornosti. Hm? A jestliže nepraktikujeme a máme mnoho nepohody, jak tuto nepohodu vyřešíme? Zase meta. Je třeba se vrátit k meta, protože právě pomocí meta. Překonáváme překážky. Překážky v sobě i překážky v druhých. Teď včera jsem recitoval první verš Udány, který je odůvodněním toho, speciality teravádové tradice, že vlastně praxe meta začíná u sebe. Proč? Protože všechny bytosti, ať jsou jakékoliv, počínaje mikroskopickýma buňkami, mravencema, včelama, až do bohu, do těch vyšších bytostí. Všechny bytosti mají vlastně jeden hlavní zájem a tento hlavní zájem je jejich štěstí. Jiný zájem vlastně nemají tím, jestliže, si, jestliže si, chtějí spáchat sebevraždu, je to v milném dojmu, že tím najdou jakési štěstí v neexistenci. Čili primární hledání ve světě je hledání štěstí a to patří všem bytostem. Ovšem, vysvětlili jsme, že Buda neučí pravdu štěstí, učí pravdu čeho, učí pravdu strasti. Znamená to, že štěstí je tedy vlastně perverze našeho vědomí. Neznamená. Proč to neznamená? Včera jsem to vysvětlil. Protože v meditaci, jestliže se učíme meditaci, musíme nezbytně zvládnout dva druhy, dělání objektů ve vědomí. První, dělání objektů ve vědomí ve smyslu toho, jak jsou. Druhý, dělání objektů ve vědomí dle jejich užitku. A dle jejich užitku děláme čím? Děláme tím, že se rozhodneme, že to bude tak a bude to tak, protože je to pro nás užitečné. A štěstí je pro nás a pro všechny bytosti, to nejúžitečnější. Právě proto rozhodnutí vidět bytosti ve stavu štěstí a vidět sebe ve stavu štěstí je dělání ve vědomí ve smyslu užitečnosti a tato užitečnost hm, přijde na základě rozhodnutí. A jestliže rozhodnutí bude naplněno, pak rozhodnutí, díky tomuto rozhodnutí se toto štěstí stane darma štěstí. Čili je Štěstí, které je perverze vědomí a je štěstí, které je darma štěstí. Jestliže praxe meta dozraje v nás, pak se stane darma štěstí. A to jedině za předpokladu, že bude spojeno s moudrostí. Počínaje základ moudrosti, praxe čtyř základů pozornosti. Tak na tomto principu, aby jsme nestrávili příliš mnoho času teoretickým vysvětlením, na tomto principu pak funguje naše praxe. To znamená, my v tomto zásadu dáváme důraz na pochopení praxe bodhisatvů. Pochopení praxe bodhisatvů je pochopení Praxe přátelství ve smyslu vyvstávání bodičita, vystávání probuzeného vědomí, které neodděluje vlastní probuzení od probuzení druhých. A s touto motivací pak uvedeme. Sami sebe do stavu štěstí, do stavu pohody, hm? těmi čtyřmi předsevzetími, o kterých jsme mluvili včera. Jaké předsevzetí? První je. Hm? Nechcem. Nechcem... Nechcem, Stáž, to, si Nechcem ten... to. to si celý přehodil nějak. Jaký je postup? První je nepřátelství, a vero homy a homy nechcem. Nenávisti, třetí, nechcem prost katastrof a čtvrtý, nechce nesu ve štěstí. Hm? Davide, Davide, paměť nějak neslouží, <laughs> měl by si se naučit líp koncentraci. Pak Jestliže cítíme naplnění v sobě, pak toto naplnění předáváme třem druhům bytostí. My, pomatené bytosti, ne Budhové a ne Arahati, my, pomatené bytosti, i když děláme pokrok v našem studiu duchovních nauk, těžko se zbavujeme tendenci kvalifikovat bytosti, obzvláště lidi, které potkáváme, do kategorii těch, kteří jsou nám sympatický, kteří jsou nám hostejní a kteří jsou nám nesympatickí. Ti, kteří jsou nám sympatickí, ty obdarujeme přátelstvím. Ti, kteří jsou nám hostejní, těch si nevšímáme. A ti, kteří jsou nám nesympatický, ať udělají cokoliv, tak se na ně budeme zdobit. Hm? A to je nic jiného, než znamení našeho, eh, naší duchovní zaostalosti. Hm? První si to musíme uvědomit, pak to můžeme pomalu odstraňovat. Jestliže si to neuvědomíme, jak už jsem říkal, Duchovní praxe začíná uvědomováním překážek, nedělat si iluze. Jestliže kultivujeme duchovní vědy se správnou motivací, kultivujeme duchovní vědy tak, aby jsme se zbavili iluzí. Jsou ovšem lidi, kteří kultivují duchovní vědy na základě iluzí. A pak samozřejmě není, e, e, není se čemu divit, jestliže e, e, jejich překážky z malých překážek se stávají velké překážky a někdy dokonce i z toho e, prýdou rozum. Právě proto v pochopení, Duchovních věd v pochopení meditace. Nejdůležitější je porozumění a správná motivace. Pokud nemáme porozumění a správnou motivaci, vždy se budou dít nepříjemné věci a příjemných věcí přijde čím dál. Míň. Tak tedy. My potřebujeme praxi rozbíjení překážek, protože jsme pochopili, že toto rozdělování bytostí na bytosti, které jsou nám sympatické, na bytosti, které jsou nám hostejné a na bytosti, které jsou nám nesympatické a které chceme nějakým způsobem se jich zbavit, nějakým způsobem jim. jim uškodit. Jak už jsem řekl, pokud jsme nepokročili v kultivaci přátelství, pak jsme ještě schopni se radovat s utrpení druhých. Jestliže jsme schopni se radovat s utrpením druhých, znamená to, že jsme nepokročili v studiu duchovních věd. A my praktikujeme tedy meta hlavně z toho důvodu, aby jsme se zbavili této tendence se radovat z utrpení druhých. Ačkoliv sami trpíme, my praktikujeme meta, aby jsme se nikdy nedopustili tomu, aby jsme se radovali z utrpení druhých. A aby jsme se nemohli radovat z utrpení druhých, právě proto musíme rozbít hranice, protože se radujeme z utrpení druhých jedině proto, protože bereme sebe jako něco podstatného, tím, že bereme sebe jako něco podstatného, bereme i druhé jako něco podstatného, tím, že bereme sebe jako opravdové já a bereme druhé jako opravdové ty, z toho vznikají veškeré překážky, veškeré nepohody, veškeré nelibosti a veškeré utrpení. To je třeba pochopit, aby jsme pochopili význam. Praxe meta. Pokud je opravdové já, bude opravdové ty. Pokud je opravdové já a ty, bude stále utrpení. Proto praxi meta se snažíme rozbít hranici mezi já a ty a mezi já. A ty, který je mi sympatický, ačkoliv jsem si vědom, že ty se je mi sympatický, jsem si vědom, že to ty stejně tak jako já je jenom iluze. A právě proto k tomu, i k tomu ty, které je mi sympatický, můj přítel, můj partner, moje matka, můj bratr, můžu vyvinout opravdu prátelský vztah. Jestliže tomu tak nebude a budu věřit, že ten já a ty je něco opravdového stálého, pak jestliže ten ty nebude takový, jak si ho představujeme, pak z velké lásky a z velkého přátelství bude ta největší nenávist, ta největší neprátelství. Hm? V Udána je krásný příběh, který je tež v Damapada, kdy. Eh, eh, Královna, hm? žena krále Pasy nadí, krále Kosala, která, pochá... liní, která pochází z nízké kasty, ale jelikož byla obzvláště krásná, jak venku, tak i uvnitř, proto si ji vyvolil král, ze... přestože byla z nízké kasty za svou první ženu. A jelikož mnoho utrpěla, stala se přesvědčenou i osvícenou žákyní Budhy. A když byl Budha v Sávati, hlavním městě Kosala, nezmeškala ani jeden z jeho eh, damatoks, a vždy, když se vracela zpět do paláce, zeptal se jí její manžel, co dnes Buda vyprávěl, a musela mu přesně referovat eh, o jeho projevech. A jeden den, když se vrátila, tak se jí ptal, co dnes Buda učil, a ona mu. Eh, Zarecitovala verš, který najdeme teď v Dámopadu a v Udána. Piatou, džajate, eh, bhajam, pjatou, džajate, souko, pjata, pjata, na nad ty, bhajam nad hm? Že z toho, co je nám drahé, přichází eh, strach, z toho, co je nám drahé, přichází eh, starost, ten, kdo nemá nic, co mu je drahé, ten nemá žádné strachy, ten nemá eh, žádné starosti. Když tento verš přednesla v, v, eh, v posteli, u krále. Král se rozlobil, asi se připravoval na příjemnou noc. <laughs> a řekl, že takovou blbost nemohl tak moudrý muž proníst a vyhnal ven. A možná, že si zase nějakou jinou tam zavolal, druhou nebo třetí ženu. A na druhý den, jelikož to byl člověk jemného srdce, měl z toho vyčítky, hned ty přivolal, omluvil se a řekl, zdali pak je to drahá, opravdu tak, jak říkáš, že jak je možné, že by tak moudrý člověk, takový nesmysl. načež ona na to a teď představ si, že tvá dcera Fadžíra, že je nemocná nebo umírá, jak na to budeš reagovat? Budu mít velký strach a velké starosti. Představ si, že tvůj syn, generál Vydaba, je nemocný nebo umírá, jak na to budeš reagovat? Budu mít velký strach a velké starosti. A právě vůči tomu Budha říkal že ten, kdo má něco drahého, ten má velké starosti a velké strachy. Ten, kdo nemá nic drahého, ten nemá velké starosti velké strachy. Co to znamená? Je to třeba pochopit. Už jsem se zmínil o to, že pomílené bytosti vidí všechny bytosti jakožto bytosti, které jsou jim sympatické, přátele, bytosti, které jsou jim lhostejné a bytosti, které jsou jim nesympatické, na které se hněvají, ať dělají cokoliv. Ten, kdo praktikuje cestu bodhisattvu, má jenom jednu kategorii bytostí. To znamená, všechny bytosti jsou pro něj drahé. Jelikož pro něj všechny bytosti jsou drahé, nemá tento komplex. Ovšem, jestliže máme rozlišování mezi těmito bytostmi, které jsou nám drahé, a ty bytosti, které... které jestliže se držíme něčeho, pak budeme určitě odmítat něco druhého. Je to třeba si uvědomit. Proto, jak maga vysvětluje, opak, přátelství je nenávist. Ten, kdo má přátelství, nemá nenávist. Jestliže jsme přátelé někomu, a dělá cokoliv, bude mu chtít pomoct. To je opravdová láska. A to je vlastně význam meta. Jestliže ale máme někoho rádi a držíme se ho jako klíště, pak určitě z toho budou velké strachy a velké starosti a velká nepohoda. A to všecko kvůli naší tendenci, kterou nemůžeme překonat vidět bytosti na základě tohoto rozlišování. Jestliže toto rozlišování omezíme, hm? omezíme též naše strachy a naše starosti. Jestliže toto neomezíme, pak zvyšujeme naše strachy a naše starosti. Proto praktikovat meta, praktikovat opravdové prátelství, ať už je to vůči dětem, vůči otci, vůči matce, vůči partnerovi, znamená, rozvíjet prátelství bez hranic. Rozvíjet prátelství bez hranic znamená príjmout druhé tak, jak jsou. A snažit se jim být užitečný i když nám škodí. Jestliže to dokážeme, i když jen částečně, pak se zbavíme velkých strachů a velkých starostí a velk všech velkých depresí, velké nepohody. Velké nelibosti. Veškerý komplex nevědomosti není nic jiného než komplex velké lásky a velké nenávisti. To je třeba si uvědomit. A jestliže si to uvědomíme, pak praxe rozbíjení hranic, bude mít smysl, jestliže si to neuvědomíme, pak praxe rozbíjení hranic bude automatická a to nepovede nikam. Čili tato praxe rozbíjení hranic má smysl, jestliže si uvědomíme její význam v každodenním životě a budeme ji praktikovat v každodenním životě dle svých schopností. A jestliže ji budeme praktikovat dle svých schopností společně s praxi čtyř základů pozornosti, což je vlastně, se dá rozšířit na vše v naší zkušenosti, pak naše motivace v duchovních vědách bude skutečná a povede. Od malého štěstí k velkému štěstí. Jestliže to tak nebude, i když budeme provozovat duchovní vědy a snažit se jakoliv, získáme jen frustrace. A frustrace není nic jiného, než zase přímý úkaz, čeho? přímý úkaz komplexu. čemu se říká upasádana a pasádana usádana. Buď se držet něčeho, nebo odrážet to druhé. Jestliže se držíme něčeho, určitě budeme odrážet něco druhé. A to, čeho se držíme a to, co odrážíme, je třeba si uvědomit, a to si právě uvědomujeme praxí čtyř základů pozornosti, není nic jiného než naše koncepty. které jsou pro každého z nás jiné. Proto v Sutanipáta buda říká, že ten, kdo je mudrc, ten používá ty koncepty, ty samuty, ty konvence, které moudrý muži ve světě používají. A používá je tak, že na nich ani nelpí, ani je neodmítá. Proto Buda říká: Já se světem nemám žádný konflikt, ale svět se mnou má konflikt. A jak dokáže, jak dokážeme. Hm? Eh, být v bezkonfliktní situace právě pochopením hlubokého významu praxe meta, praxe přátelství. Právě praxe meta, praxe přátelství vede k. je nejlepší cesta k nekonfliktnímu samády. Nekonfliktní samády je vlastně nic jiného než samády moudrosti. Ten, kdo je moudrý, hreší konflikty a zbavuje se konfliktu. Ten, kdo není moudrý, všude nachází konflikty. A všude se drží konceptu a konvencí. jako sítí, které se kolem sebe sám zapletl. A čím dál se jich drží, tím víc se zaplétá. Proto praxe meta je tedy spojená s čím? Je spojená s pochopením toho, že tato praxi je neoddělitelná od úmyslu prospívání druhým, od úmyslu čemu se říká sattva samgraha, od úmyslu řešit konflikty tím, že člověk shromažďuje bytosti. Bodhisattva je ten, který shromažďuje bytosti za účelem očistě vědomí, tedy přijímá přesto, že ve své praxi plně realizuje vizi světa tak, jak ho vidí Arahat vizi světa bez bytostí, aby bytosti prevedl na druhou stranu, přijímá pojem bytostí, ale přijímá pojem bytosti jako něco, co se nedá změřit, jako něco, co se nedá, co se nedá pojmout. S tímto pochopením pak pra, eh, provozuje praxi Meta. Díky tedy praxi Meta zůstává s bytostmi. Na základě zůstávání v bytosti může kultivovat veškeré cnosti, které nakonec vedou do stavu budovství. Jestliže se odpojí od bytosti, pak nemůže kultivovat cnosti, které vedou do stavu budovství. Hm? Jelikož ten, kdo cnosti dává a ten, kdo cnosti obdržuje, to svou jen bytosti a bezbytosti, tedy cnosti nelze kultivovat. A teď se vrátíme, jelikož času je málo, teď se vrátíme k praxi a ta hlavní praxe, to je tedy rozširování meta. Rozširování meta po Pochopení praxe, rozbíjení hranic. Na pochopení praxe, rozbíjení hranic jsme měli málo času, ale důležité je pochopit princip. Jestliže pochopíme princip, vše bude jasné. Jestliže princip nepochopíme, ať to děláme jak dlouho, automaticky nebude to mít žádný výsledek. Proto já dávám důraz na pochopení, ne na automatickou praxi. Tak, Jestliže jsme prošli a pochopili důležitost rozbíjení hranic, pak je tedy rozširování meta. A rozširování meta je tím způsobem, začínáme tak, jako když zapalujeme oheň Začínáme u, u papírku a u slámy a u nějakých větviček. Pak přidáme větší větve, pak přidáme klády a pak eh, můžeme eh, zapálit celý les a nakonec můžeme zapálit i celý svět. Eh, podobným způsobem O, e, prání hm? pohody, prání naplnění, prání štěstí, čtyři prání, jaký nechtí jste bez nenávistí. neprátelství, Nech jste bez nenávistí, bez překážek a, a, a jste šťastný. Tak začneme e, v touto místnosti. Hm? Tato místnost je, rozdělávání je naše ohniště, náš krb, ve kterým rozděláváme oheň. Tak jak začneme, jak už jsem se zmínil, praxe meta musí být spojená s moudrostí, pokud není, no tak nemůže mít žádný dopad. Nemůže změnit malé rozlišující vědomí v moudrost. Aby měla dopad, musí být spojená s moudrostí. To znamená, vědomí samo nemá žádné hranice. Ty hranice my dáváme sami. Teď si ohraničíme naše vědomí touto místností, kde se nacházíme. A v této místnosti všechny bytosti, co se nachází, Každý máme v sobě podle buddhistického učení 84 čtyři tisíc druhů různých červů, <laughs> které nám prolízají střevami, prolízají ušima, nosem, očima, střevama, brychem, plícema a tak dále. I ty jsou... I ty jsou účastníci praxe meta. Všechny bytosti. I tady, tady máme nějaké mravence a tak dále. To znamená všechno, co se nachází v této místnosti bez výjimky. I klíšťata. Jestliže zabijeme komára, nebo klíště, nebo mravence s láskou, pak dopad této karmy bude nicotný a prakticky žádný. Jestliže z nenávistí dopad této karmy bude veliký, hm? Třeba si to uvědomit. Dopad karmy záleží na vůli. Jestliže vůle je zloba, i malá karma bude mít velký dopad. Jestliže motivace je přátelství, i velká karma bude mít malý dopad. Podle eh, Mahajánové verze džant eh, takových Buda ve svém minulém životě i zabil hm, jednoho loupežníka, který měl v úmysl zabít a oloupit eh, 500, pomíňte, 500 v buddhismu, kdo čte budistickou buddhistickou literaturu, jistě ví, v buddhismu 500 neznamená doslova 500, ale znamená velké množství. To se často objevuje, 500, 500, 500. 500 v nich praktikovalo v lese a byli různí, eh, eh, tvorové žijící na stromech je obtěžovali hm? a tak eh, přišli k Budovi a eh, jak co mají dělat a Budha jim právě poradila, aby se vrátili tam, kde jsou a eh, meditovali podle významu Metasuta. Hm? Čili 500 znamená prostě velké množství tak na všech pětset bytostí, co se tady nachází, my je obdaríme naším přátelstvím tím, že si je budeme vizualizovat na základě těchto, eh, těchto eh, odhodlání ve stavu štěstí a bláha i veškeré červy, co se nacházejí v nás, si budeme vizualizovat ve stavu štěstí a blaha. Hm? Je to jasný? Jestliže máte dobrou koncentraci, opravdu můžete ty červy a bakterie nakonec si pozorovat, protože koncentrace není nic jiného, než mikroskop, kterým si můžeme zvětšit objekt. Hm? Ale... První se musíme naučit správně vypasanou, pak to půjde. Na každý pád je důležité poznat, že když rozbíjíme hranice, rozbíjíme hranice tím, že neděláme výjimky. Jestliže sílou své vůle a svého rozhodnutí budete kontemplovat veškeré bytosti v této místnosti ve stavu blaha a naplnění, pak nacházíme se na malé skále, pak, doufám, že jste malou skálou projeli, tak můžete od v Sněhová k Bobovu, od Bobova na Freedstein, od Freedsteina na Malou skálu. Určíte si místo hm? svým vědomím. Toto jsou hranice, a v těchto hranicích všechny bytosti díky mému rozhodnutí budou ve stavu blaha a ve stavu naplnění. Tak si to přeju a tak to bude. A tak to budu vidět. Pak zvětšíme prostor. Určíme si hranice. Tady se nacházíme v okresu Jablonec. Tak okres Jablonec, pak kraj Liberec. Kdo zná e, trochu zeměpis? Může se ty hranice dobře určit, kdo nezná, přibližně. Pak Liberecký kraj, pak Republika Česká, pak Evropa, pak tento malý svět, který je v buddhistickém pojetí něco tak malého, jako jedno zrnko písku v řece Ganga. A pak do deseti směrů všechny systémy světu, všechny chyliokosmy. Co je chyliokosmos, Davide? Nevíš? Chyliokosmos je třikrát tisíc. Proč třikrát tisíc? V jednom malém kosmu. Se nachází kolik se nachází tisíc solárních systémů. Hm? V jednom středním, středním tisíci středním chilí kosmu se nachází tisíc mali, tisíc malých. Hm? A v jednom velkém chili kosmu se nachází kolik se nachází tis, dalších tisíc hm? středních. Čili to vyjde asi na kolik bilionů? Spočítejte to. A v jednom trichilio kosmu, třikrát tisíc, to je já nevím, kolik bilionů, se nachází jeden Buddha. A Budhu je nekonečno ve všech směrech. S tímto pochopením pak záříme. Lásku na všechny bytosti v deseti směrech, ve všech. V Indii jsou obzvláště dobrý na vysokou matematiku. Já už tresty biliony, biliony. <laughs> Neumím to, ale v sanskritu na všech doma je slova. Na, na na tu vyšší matematiku, myslím, v řečtině taky. Tak prostě nekonečné světě v deseti směrech. My si představujeme, rozširujeme hranice svého vědomí, tím pádem rozširujeme, rozbíjíme hranice našeho vědomí. Tím, že rozširujeme hranice vědomí, rozbíjíme hranice vědomí. A tím pádem se vlastně zbavujeme naší tendence lpět na naší malé rozlišující mysli, která je neschopná překonat tendenci vidět bytosti ve smyslu těch, kteří jsou nám sympatický, kteří jsou nám hostejný a který jsou, nám, který jsou naši nepřátelé, který jsou nám nesympatiční. Dobrý vysvětlení máme za sebou, teď hurá do toho. A trošku teorie, zase damadý papový večer a ráno. A postupem času doufejme, že tyto teorie Budou semena, z kterých vyrostou krásné květy a z, krásné, z krásných květů krásné plody. Já sám se budu snažit, <laughs> tak se snažte taky. Hm?